أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعدا للمتقين مقصد سوره بكره بيان تلورو مسالوده اولا مساله اثبات التوحيد دوییمه مساله اثبات د رسالت دریمه مساله jihad فی سبیل الله او چلوورمه مساله انفاق فی سبیل الله صورت په چلورو برخو کې تقسیم دي اوله برخه سل آیاتونه ده په دې سل آیاتونو کې اوله مساله اثبات د توحید بیانیږي دویمه برخه یوسلیونه يو یو يو یوسلو شپګه ويا پوره ده په دې کې دوییمه مساله اثبات د رسالت بیانیږي ذلورما برخه درېما برخه یو څلوونه 235 په کې درېما مسळा jihad fi sabilillah او ذلورما برخه یو څلوونه 200 35 تر اخره په دې پاږي کې انفاک fi sabilillah نه څلورما مسळा بيانيږي بیا داولې سات څل آیتونو دا په داولې سکه داولې سا په درېو بابونو کې تقسیم ده اول باب شل آیتونو په دې شلو آیتونو کې بیان د درېو ډلو هغه درې ډلې چې په سورته فادېه کې مختصره بیان شوې وي پنځو آیتونو کې د مؤمنانو دوه آیتونو کې د منکرینو نه آیتونو کې د منافقانو د دوی حکم د دنیا او د حيات هر د هره ډلې اخیر چلورو آیتونو کې د اور او دوبو مثال د اور مثال د پاره د منکرینو او دوبو مثال د پاره د منافقانو بیا دویم باب یو ویشنا نه درشه پورې په دویم باب کې عام خطاب ټول انسانانو ته چیه ایه الناس و عباد ربکم اغا اصل مساله چې د ایسی ایسي مضمون د اسباد توحید اغا اصل مساله شروع کړه چې او خلکو خپل رب په عبادت کې یو منئ په عبادت کې وسربل مشرک وې په دې باندې پنځه دلایل بیان کړه عقلیه ورسره سماره د دلایل ورما تفریق کړه چې فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون آیت نمبر درویش کی چلور خبرې ایزبات در رسالت صداقت قران دلیل وحی او مطالبه دلیل آیت نمبر چلور وشت کې تخویف و و او یا ججر منکرینو تا چې خپل داوا مانی دلیل رانوړي آیت نمبر پینځویش کې بشاره تو کامل هغه چاته چې چا هغه د داوا د دا او بود ربکم مسله اومنی د داوا د او بود ربکم اومنی په دې ایمان راوړي هغه یې کامل بشارت او عمل کینې آیت نمبر شپږویش کې دا فدا اعتراض جواب د اعتراض او د چ مثال د پاره د وضاحت بیانې گی د مثال تعلق د ذات سره ني ايت نمبر 28 زلور نعمتونه شروع کړه بیان شې ودي یو نعمت چې د نشه نمشتکړې نو کیف تکفورونه بالله د زلور نعمتونه په عنوان د کیف تکفورونه بالله باندې بیانې گی چې د نشه نمشتکړې نو ولې انکار کوي توحید نه د الله د یوالینه ولې وسره بل شریکې په عبادتو کې پس یفاتو کې دویم نعمت آیت نمبر 20 کې چې زمکه ټوري منافع مستاز د پیدا کړی دي نو کیف تکفرون بالله ول انکار کوي په یوالي د الله باندې توحید نه دریم نعمت تاسو بابا مې فرښتونه منعؤس کړو نو کیف تکفرون بالله ول انکار کوي په یوالي د الله چلورم نعمت آیت نمبر 28 کې استاسو بابا یو خطا او لغزه شوه او هغه مې ورته معاف کړ نو کیف تکفروا بالله والانکار قوید الله دی والینا بیا آیت نمبر 8 د تشکی ترغیب او قران ته آیت نمبر 9 د تشکی تخویف او منکر منکرینو د قران ته آیت نمبر 40 خنه دی خو شپک نوی پوره دا دریم باب شروع دی په دې باب کې مونږ روان یو په دې کې شپک خطابات کوي بنيستل ته خاص خطابات چې کله نور خلک مني او که تاسو ولې نه ماني تاسو غوره کتابونه ولای کتابونه تر اغلی دي پیغمبران در تر اغلی دي اېدا اکثرا مولیان غنته و کتابونه وی اکثرا د تاسو متاسوري د دې مسدین انکار کوي نو دوی ته خاص خطابات کښ پګ اول رکو به طور تمهید و پای کی درې پلیټیان درې خواصتون د یلي کتابو د يهودو چې داسل کې د يهودیت اصول دي تهریف کتمانه حق او ترک عمل درې خصيفتونه د مومنانو صبر صلات ایمان بالاخره بیا وسل وښنه د 25م پوري د اول خطاب په د اول خطاب کې اتنه نعمتونه او دونکې موضوعونه بیان کړه یو نعمت نجات من فرعون دو نعمت نجات من الغرق دریم نعمت احتاء الكتاب سلورم نعمت عفان القتل پینزم نعمت حیات بعد ممات شپغم نعمت تسدیل الغمام ووم نعمت انزال المن وسلوا اتم نعمت انفجار العيون من الحجر دو نعمت يوم نعمت نزول العذاب من السماء او دویم نعمت ذلت وهوان بسبب الكفران او تتمه بالترغيب ترغیبی ورکو اندا دا خطاب اخلاص کو پر ترغیب سرا صحیح ایمان تا چې صحیح ایمان راوړی چې کی تصدیق د زړوي بیا دویم خطاب شروع کړو آیت نمبر 3 پیتنه تر آیت نمبر 20 پورې پر ای دویم خطاب کې درې پليتياني یادري خواصتونه د پخوانو يهودو بيانيږي او چلور پليتياني یا چلور خواصتونه د موجوده يهودو بيانيږي دا, دا غینه یو خواصت یو پلیتی مونږ ویل د پخوانو يهودو یو خباست من غویلې نه نقض ال عهود ما تاوله دو, دو وعده دوی به الله سره واده ما تاوله ډیره واده چا الله سره په کولی غبی ما تکړې دا غنه یو مثال راړو چې کوی تور می الله د پاس په ودرول او ورته ویلی می چې زما کتاب منای کنه منای پدی عمل کوي کنه نو دوی وی الله سره واده وکړ چې موږ منو پدی عمل کوو نو بیا اسوینا خلاف وکړم اغه ما تکړله نو علوی کچیرته د دا اخیری پیغمبر او د اخیری کتاب را تلل و فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین کچیرته د اخیری کتاب او د اخیری پیغمبر را تلل و تاسو بډیر توانيان و زه نه تاواني وخت په متباکړی وای او غرق شي بو و او توانيان شي بو وای آخری آخری تاستا... تاستا او اخیری پیغمبر راتلو اخیری کتاب راتلو په دې وجه مانی ما تاسو ته چانس ډیر کو مهلت مزیر کړو چې تاسو تاسو ته چانس او محلت ډیر کړو چې تاسو کې دې سم شي او ټایم کې یا تاسو ته بیان وشي او تاسو باندې حجت قائم شي چې سم نشي نو حجت بدر باندې قائم شي په دې کې مونږ پرون یو مسله نه پاتشو یو وا پا دره اول خباست که اولی که سره چې آیا پا دین کی اکرا شتا و کنی شتا پا دین کی زور شتا و کنی شتا لگه دره درې و گوری در دره مسیپاره اولنی پانی دي آیت نمبر در دره مسیپاره اولنی پانی روارده وی در آیت تخیم دستا آیت نمبر دو سوا شپک پندوس پا, پا دویم پانی دوئی مپانا مانی داغا آیت دیں آیت نمبر دو سوا شپک پانزوس آیت نمبر دو لا اکرا حفید دین نشتری زور په دین کې نشتری زور په دین کې دلتا الله لا اکراه فی الدین نشتری زور فی الدین په دین کې كتبین الروشتم من الغی پتاکیک سره ښکارا شوی د لارې د اصلاح من الغی د لارې د کګینا فمن یکفر بالتاغوت چاچ انکار وکاو بغیر الله باندې نو یومن بالله ایمان راو پ الله باندې فقد استمسک بالعروۃ الوثقا نو من ګلی ورغولی دا په کډې مضبوطه باندې لَن فساملها نشتره خوشېدل دې کډې لو الله سمو علم ګور دې دې دې کې آیت کلاوي لا اکراه فی دین نشتره زور په دین کې او په دې کې د پرونی سبق کې الله وي شوای ز خزنا میساکم ورفعنا فوقکم طور تور تور می در معنی و او تور غر او وادم د ناغسته وا چې خزو ما اتیناکم بقوته واسکرو ما فيه تعلق تتكون وادم د ناغسته وا چې زما کتاب ونی پهې عمل وک کوې په مضبوطیا دا یاد کوي بیانې کوي دې احاکامو چې تاسو کامیاب ئ متقیانشي پر زګاره شي او داس مطلب دلته خو کو تور په دروللی سوال دی که نه چې دلته الله ووي چې زور پهین کې نی دلته الله پهې برې سرو منزور کړی کوی تور د پااس او چې د تباکوم منی کې منئ دلته یو سوال دلته یو مسله ده نو دې جواب دا دی چې دوه قسمه مسی دي. دوه ک سر مسی دي چې پاغې کې یو کې زور کول شي په بله مسله کې زور نهشي کولی یوطویل کږي د اکید مسله یا د ایمان مسله اصولی مسله چې ته من اصولی مسائل یا مقصدی مسائل اماور طویل کېږي اصولی مهمه مقاې د اارربیا خاک او د ایمان سر ترلی چې کو مسی دي په دی کې زور نه شته ته یو کافر د نه شوویلله چې په زور مسلمان شه یو هنندو نه شهله چې مسلمان شه دغ خوا نه وي ته یو ملحد لا یو سیکل شه چې مسلمان شه په ایمان کې ته زور نه شي کولی په چابان دیغ اسلام ته نهشه را وستلی تر سووپ چې هغه د خپل خواښ نه د خپل ړنه ایمان را نه وړي ځکه کته په زورمان ایمان پر را وړي یا د تو په خال ټوپک پهښ او یا د بلکم زور پکړی چې ایمان را وړه بیاخواغ ایمان شوه او د دا د ډار ایمان به ډار دا ایمان خو د خو منافقت, بے بے بے منافقت دا دا دی به به منافقت به اصل کې ګوره دلته د ایمان خبره نه ده په د بمان د ایمان زور نه دی شو ایمانه را وړی البته د قانون په ممسلوو کې ته زور کولی شي قانون په مسلو کې زور شته په اسلام کې لکه یو سړی ذقات نه ویر کو په زور تنغست شي یوړ مو نه کو په زوره مو په کوی شي چې موز کاه دارن یو سړی یو خزر پرده نه کوي په زورهې پهغهې پرده کوی شي دغ احقام و کوې په بیا زور شته دی ح کېوازی پ غمر اسلامی چې ماشون د و کالووي تاسو تنیت کوئ چې موځخواه کو چې کله دلسسو کالو شي او بیا مو نه کوي نو بیا وښ دا زور شو که نه شو ماشوم باندې نندا رنګې د ابو بکر صدیق په زمانہ کې چې کله ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلیفہ شو نو یو خلکو دلاوا قبيله وا هغه زکات نه انکار وکوا زکات د ورکول انکار نه کړ زکات یې ورکولو لیکن حکومت له لی ورکول انکار وکوا چې حکومت له نوې کړه زکات خو حکومت راټولی او حکومت به بیا په خلکو مي نو هغه هغه چې له هغه قبيله هغه وکړو چې مون حکومت نهوررکو ل... خپل پ وررکو غری بانو له حکومت ل نه تسلیم و رف په دیر ټکمانې او بکرسیدیکر لهانو په هغوی غوی مع له هغوی ته لخر ور چې پهې حمله و ک او ذکات را وړی او او ډیر ورته ووی چېګوره دا خو په پپل منس ک جوړ شي خوو سامانانو او بکرسیدی کته ووي نه دکه او برسی په دی مسله خی پوه او دغسی نه خلاص وه چې پهی چې زور کوی ش کدا غزور او بق صدیق نه وکړي چردا نو کېدې ډیرو خلکو بغاوت کړي وي ډیر نورو قبيلو چې دی ویلې چې حکومت له نویر کو اغه مرکزي د مدني حکومت کې له شا څخه ویني نه پاتې شوی په دیو ځمانه علماء وي چې د ابو بکر صدیق دغه دوا کال حکومت د اینده دغه 15 کال چې نور صحابه کرامو کوم حکومت کړي رې عمر رضی الله ونه عثمان رضی ځکه دې دوړو صحابه په ټیم کې اسلام ډیر پرمختګ کړي رې بیا د علی رضا په زمانه کې لګ اختلافات پیدا شوه د مسلمانانو د منابع زنه دلیل په منس کې په دیو ځمانه بیا لګ مسلمان خپل منس کې لګاغ شو مسروب شو په دیو ځمانه د غشل کال د علی رضا او د عثمان رضی وانو او د عمر رضی الله هو د اصل بنیاد او بکر صدیق ورته خوله ماوي کچیر د اب بکر صدیق دغه دوه کالو کې د بنیاد نه جوړ کړي کې د عثمان رضی او عمر رضی الله وانو دغه خلافت نه وکړي او د ابو بکر صدیق دغه دوه کاله په غشلو کالونه مطلب ډیر غدي مهمه دي د پوسو سامان د پره زکه هغه دغه سه کلک فیصله کړي وي چې بغاوت کوي هغه هغه بغاوت یغه ټایم کې هغه کړي ر کمزورې کړي بس او غرشې خو بغاوتي ډیر مثالونه موږ سره اشتری دلته چې نبی علیہ السلام په احکامو کې زور کړي د ګوره یو ځل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام چې جمعات له موږ له ناراضي جمع چې جمه جمه سره منځږي وداسره غواړي چې کورونته ورور واچما دا زور ډېر نه ده ډېر مثالونه شته نه په احکامو کې زور کولې شي ښا شرعي حکومت چوي اسلامي حکومت چوي هغه خپل عوام باندې ګرد قانون ده دا دا تاسو د من خو دې د تاسو ګورو څیر دا دین ده او دین کې باید موږ دا زمونږ د ذهن جوړ شوره چې دین کې باید تاسو آزادي د خو نپوی جهالت ج دین کې باید چوک اد که کا پرده کوي که نه باید اد دی که سړیګ پر که نه پرږې باید ازاد که چوک مومون کوو که نه باید ازاد دي پوه شو نه ازاد بهولی چې مسلمان شوی ایمان د را وړو بیا ازاد نه د بنی سلو بنی سلو ایمان را وړی خو قانون ک به ازاد نه وه قانون ب بلکوله منو کوم چله ورکړی مودغهرنګې پقامو کې زور شتهیخوا. او په عقیده کې په ایمان کې زور نشته لري چې یو یو مسلمان د دا اسلام داري ته راننه وتهلې بیا د اسلام په څومره شریعت ده څومره قانون د شریعت اصل کې قا قانون تویل کېږي ها کومو دا, دا اساسي قانون نه دا آئین نه ده دغه د شریعت اصل کې زموږ اسلام اساسي قانون غونټل دي دا به معنی بې دې کې موږ سره څلور قوانين دي په شمالیکی شافعی حنبلی او حنفی په شو او نننی سبق کیمانگا پا دی آیت نمبر پینجش پیتا و شپکش کې که زمنن یو واقع بیانی گیدلتا او د پا کې د دی, دی یهود و پلیتی بیانی گی لیکن دا مستقل پلیتی بیان نکڑا دا پلیتی دا داننچه چې کوم گی لیکن مستقل پلیتی بیان نکڑا زکا د دی تعلق دا دی واقعی تعلق دا مخ خباسات سرم ده او د عروس تا خباسات سرم ده مخ خباثت چې شو نقل اوهود وعده ما تاول د نن چې کوم سبق وي د دې تعلق د وادي ما سرم سره او دا بل خباثت چې دویم هیل فیزا بیل بکر سبا به ان شروع کوم نو دا دویم خباثت سره مده د دې سبق د ننني د وایتون تعلق ده په دې آیاتونو کې واقعا د ثبت بیانې ثبت ولیکي خالی ورزه ده او واقعا د ثبت یعنی هغه هغه واقعي باغي کې د خالي ورزخکار بندو د میانو بني سېلماندې اصل واقعي شوه اصل واقعي دا, وا دا, زمانه دا بو بو کبی و چې د موسی عليه السلام زمانہ کې چې خلک د دریاب سره خوا کې نږدې بو وسېدل تل چیرته کبی کومه کبینه مې لباوا ال نو هغه موسی عليه السلام تر او ا موسی عليه السلام ته ویلې چې منګ ته ترجمه د نه د جمیو ورځي پځه د خالی ورځ مکرر کده عبادت لپاره زکه ګوره په ټول دینونو کې د جمیو ورځ د عبادت او رز وقا په ټول دینونو کې ادم اسلام الله نو والا پیغمبر سلام پورې صرف د موسی علی السلام د قوم د خرق اس بس شیطان ومنزور ورو سرکښ غون خلق موسی علی السلام تر راغله چیرې د جمی ورځ په زی جمی پرز منځوم ډیر کارونه غا کمیو ډیر زات کارموی خو خالي ورځ مونته مکرر کج منو د جمی ورځ چونکو فضیلت ده هغه خالي ورځ ته انتقال شي مونږ د خالی پرز مې عبادت وکړو موسی علی سلام خو نه منله ورسره خو به الحال چې ډیر تنگ کړو نو الله ته رجوع وکړه او الله ته دغه مسله ویله چې الله دغه مطالبه ده د دې خلقو الله ورته وی چې سیدا خالی ورز مکرروا ما عبادت د پارا یو شرط ده او شرط مدار ده چې دوی به خالی ورز د دنیا یو کارم نکوي بلکې تش عبادت او تش ذکر اسکار وکړي د دنیا یو کاربم نکوي دا اوسه الله اسبدي کی امتحانه خلی د دې خلکو او د دې خلکو غ اصل سرکشي هغه رخ کار کوي ځکه د خلکو ته د خنیت نهونه ده د خبره بلکې سی یو یو د یو د سرکشی د نیت نیوی دوی که چې وسرکشی پرتوا سه به پیغمبر تنګو پوه شو نو الله ورته وی چې سیدا خاليورز و ته مقررو ما خو شرط می داړې دی دوی به خاليورز منی به د دنیا کارونه نکړي د دې خلکو اصل قصب مایان نیولو د ریاب سرغاړه کې ونه اصل قصب چې شو مایان به نیول د مايانو کار به کوو مغه مايان به بازار کې خرڅول را خرڅول به نو د الله کار داو چې د خلیف نو په دې باندې د مايانو کارم بند شو اتوماتیک نو دیب خلیف اورز باندې مايان بډیر زیات وو په دریاب کې علي امتحان کو کنه په درياب کې او مايان دومره زیات وو چې کلاص تی وروډه وې لاس کې نیول کېده دومره بډیر وو لیکن په دینور رز کې مايان بنو دیو ولاړو مايان بنو نو خامخ په کار باندې غو اثرو ورزیدو لیکل کو بیا هلی شو روکړي ابوبکر ابوبکر ترتوشی ترتوشی یو عالم ترشه وره ابوبکر ترتوشی دا کتاب الحوادث هغه پای کتاب کې دا ته هيلي ذکر کړي د بنی اسرائیلو چې دوی په کوم ویلو سره دغه ښکار وې کوو نو و هیله پکداوه تو یلی زی کر کړي و هیله پکداوه دوی بده سي چل کو چې خالی پر وس خو ما ين ډير زیاتو دوی بده سي ولغون ته به جوړ کړې وا او دیوالی سره مثال خبره د سيو 15 پک غزا یا لس غزا اخوه ته به کنده جوړ کړې وا غټه کو نه کنده بو وا دوی با ویل کې به وبره پری خو نه اتوماتیک غو بوسره به ما ين نمبر اغل کندلا دوی کنده کې به خډیر ما ين او خډیر بو بجمع شولې بیر ته بیا غ ورخ به چې دا غ به بنکو وبې بندي کړي د خلیف پورز باندې انور بلاړ کورته سهار د ایتوار پورز باندې د یخص ش... د یخصه می پورز باندې به راغله نو هغه کوم کنده چې به دوی د خلیف پورز باندې به کې او به جمع کړي وي هغه کند نه به دوی غมายان هنيول او را بغا دا چل شو څه مطلب چې دا خومنګ ایتوار پورز را اونیول کار خو کړي د خلیف پورز باندې حکومت د خلیف پورز نه وڑل اگستل نه مغه سوبو کې او د اتوار پور به یا سببي وختي یا د او هغه معیان ب چې دی د ډډ غون نه ډنډ به وه جوړی او هغې نه بیاغ مییان جړ ووبنی و لا بړه اوکه چا پختتن به وکړه چې د د کوم نه را وړو نو دوی پورته وي دغ بکر تر تو وی. شووي اول یو کس دا کار شروع شروعو دا زهتهوي راغه وی کله چې د یو کس دا کار شروعو د خلي پور د چل وکړه اتوار پرور د مع کورته راړه دا ته په خپل نو کړچل کډه ماین کوم زینب پیدا کړو ودامنه سبی یو نه ول کنه ایتوار پورس به وتاوی کنه ودریګه ما دمننه سبایونی ول هغه وته کنه ما سبی فزم لاړو ماین خنیشتره ځکه نور رزخه خمای نه و دا خطا پرول لکه شي نیول دي خالی پورس باندې جرم دي کړه ده له قانون کاله اور باندې بن کړو د وته نه قسم په خو قسم به مو په زيبو سبی وختي لاړو مراه مړو قسم په زپ زیا وته کار نو چډيري مجبورو کوې مامت او وکرته ترتوشي وي و چډيري مجبورو کو دغه سړي وي دورتويچ دغه دغه سې کار میکړي د شپې لاړه ما خالي پورزماني ماخام اونې ټایم کې او دغه سې کنه مننه مې و باسه لکه مې بجمه کړې غوมายنم راغ او سبي راغ نو جرم نشو او مېنم راغله خپل خا دغه طریقه کار شروع کوم همدغه سې هله هله درې سالور پنځه د کار عام شو خلق عام شروع کړو نو بکر ترتوشوی بل طریقه دا و چې د سمندر تلاړ او دسته 파ره نو ډیر ما له اوسم دسی دسیو نه شته چلته ما دسی وی چې پلاس نیول کېږي ها بس دسی ماهرین خلق شته تکړه خلک چې دریا پغړوی پلاس ونی سي خوښ نو دوی بل اړ د خالي پورز باندې او دس بکو چې لپه به خډیر رडक کړي لپک به خډیر مايان وو دا به دا به د مخبه چې کلا غو ته زبیو غرزول شاته نه پیغونتي وميان بهو ورزل هغه مو مانه به مخ وينځلو په ژوند په دا غت طریقه مانه یا نیول ډيري طریقين ورهمږي کرکړې و چا یو طریقه چا به طریقه ادميان به نیول په دی کې درې ډله جوړ شي په دا کلی کې یوړ لاغه وا چې دا غکارې کوو تغجر مې کوو یوړ لاغه وا چې هغه ورتوي دا مکووي دا ناروا دي د دې په خلاف اواز اوازو کوو چې دا غلط کار دي دا جرم دي دا مکووي ی وړه لاغهوه چې هغوی دغه چا چې رد کوو دوی ته چې من غلی تاسه کار دی خپل کاره لا پو شو او دوی پوهه خپل ګون ده تا ته کوو چې ننجیم جوړ ک چې دامهک د وکقع دامه کوئ خپل کارې د خپل دینی د خپل خدای دی خدای پو شو دوی پو شو دینی پوشه درې مړه داسې ب ګان وونه دا ټول دا ټوله واقع په د ار ک تفسییل کر شوي تا سو ووره ل صورتېعاار یت نمبر یو لو د هغه سپارا سوره اعراف آیت نمبر 10dsl درش پته سمرو کو دا آیت نمبر 10 درش پته واسالهم ان القريه او پختنه او کدوينه ان القريه التي دکلی والو هغنه حاضره تل البحر چې هغه موجود دریاب سره دریاب سره ندې اودل آبادالته یا او دوونهفی سب دی کله چې زیاتې کولو پکار د خالی کې ې یم کله به چې راتلله دوی ته تون تانان هم معیان د دوی یوم مسب یم په ورځ د خالی کې د دوی شره انکاره یو په او پاغه ورو کې لا بتونونه چې خالی ورځ ب د دوی د کار د بند وو ور نهوه لا تعتی مه نه به را تلل دوی ته دا مع چې خاو ورانو ما بخ ډیرر وه او چې خالی رض نه و ما به بیا نه وه کذا لکه خبر هم دغهرنګې د نبللو هم امتحان کومونګه بما په سبب دا وه کانو یفسوکونه چ و ما تهون کلی د امتحان مې وول وککوو جو کې سرکش وه دا سر کې فاسکان د خاالور چې مطالبه دوی د سرکش نه کړ وه ځکه میس امتحان رومانېغ کوو مقرر کوړو ویس قالت امتنا او یاد کله چویله امتون یو د مخ کې ذکر کوي ښا ویس او یاد کله چویې ویډلې اوسه غدریډلې بیانې ښا یاد کله چویې ویډلې مين هم د دوينه لمتعزون قوم ول ول تاسو نسیت کویو قوم تا اللهم ملی کوم الله حالا کوون ک او موضی عذابا هم آزاون شدي ده یا به سزا وور کې دویته سزا ډیره سخته دغه بزر ډله وه چې ولې نسیتونونه کو مه ول که پر د خپل کار وکې الله پوش الله به سزا ویر کې کهله بیا حالات کې قالونه وویللی رد کوون کو دته چا بچ دی په خلاف منې اووا اوواو چېتهلو قالو ولی د رد کوونکو مع اضرتتن اعللا رې زمونږ دا ت چې بهانه ده رب ستااس ته مونږ به الله ب مونږ د پښه کوي مونږ دا ارت کوو اللله ته مونږه زمونږه غړه پاه شي زمونږهغااړه خلاصه شي الله ته والله الله او خاام مخ چې دوی وې کې د ال لانه په دیله مندرد کولو دو ته بهوي یړی چې په چارت کوي نو په دو تونو باید را دوکي لکه د تونو لاندې یو چې د قیمت پور بې اللهلهې غاړه خلاصه چې الله ما خوت کړی ما خو بیان کړی ماغه بناروا قانون مانی ا په خلاف مرث کډه او, او خلق م پوری کډه یو او د وې مدا چې د خلک څوک دې کار کې مبتلا دي د خلک سمشي د خلک په دې کار پوج جر د از کوم کار کې مبتلا یم بې د شرک دی یاو رسند ریواج دي دا نارواج د خود اسلام نمنې او خلک تنې منې شي دا دنیا ته یو چې خلق منی شی دغه کارنه او یو چې الله رضا شي الله تعالى دغه خلاص شي فلم ما نسو ما ذکر به هر کله چې پر حدود ما هغه ش هغه ذکر به چې نسیت شو دوی ته پاغي باندې نسیت شوی ورته چې خکار به نه کوي دوی هغه نسیت پرخو خار شروع کړه ان جن الذين مخلاص کړم هغه کسان ين هونه نسو چې منبه کول د بدین علی هغه مخلاص کړو بد کار نه چې منکه ولا رد به چې کو چې ګور دا کار مکو نه روان دي الله یو خلک بچ کړه نن سبا که کایر دا دوی رد کړي ډیر زیاته رد رد ولا الله بچ کړي دي هميشه ان جینا اللذین خلاص کرمږه کسان ینهونه نسوي چې منه کول به خلق د بداینه د دې بد کارنه واخذن اللذین ظلموا او نیول مږه کسان ظلمو چې ظالمانو بعذاب بئسنه با عذاب سخت سره بما سبب دا کانو یفسقون چود حکمته اون کې د عذابون بئس شر دا په خلکو مې راغو چې هغه وېتی رد م کوي ظلمو ظالمانو اشاره خلکو ته وکړه دغارت دا ک تهوي چې لی ته یزونه کوون وللی نسیت کوئ مړه یو کووم ته الله مووللی کو هم الله به حال کنا او مواضی به هم اذابان شدي ده الله به باذایر کوي که نه سه دوه کوئ او دا اوسهقدر درې مډه چبه چې دکار کوو د هوی وکم فلم ما په سر کله چې اتو زیاتی ان د غ نه د غ نه نو ان هو چې منه شوي دغې خقارنه من شي و دوی ذات او کو خار شروع کړو کول نه ویله منګله هم دوی ته کو نو قرده خاصین شیطان سو شادوغان ذلیلا اغون الله شادوغان جوړی کړې دلته الله دې ایتونو ته وګورې خان ولا قد علمتم الذين او پتاقیق سره او پی جندل تاسو الذين کسان تا د ومن کومه چې زیاتې کړړی ستاسوونهفی ثبتې پکار د خالی کې یا په ورځ د خالی کې ف نه نوویل منګله هم دوی ته کو نوخ پتن خاص نه شی تاسو پتن خاص نه بزوګانې زلیله شادوګان زلیله فجاله نوګر زوره دا واقع نه کان ابرت لما بین نه یادلیما بین چې مخکې دوی نه ماغه چاته بین نه دی چې مخکې مخې ته د دو نه انغ د زمانې مجوده خلک وما خلفهه اواغه چې وروته د دو نهوو د یعنی ترقیمتته پرو چې کوور خلک دي هغوی د پابرت شو وما ته للمتقین متق نه لږ سوه ته نهلوګورئاللهسم پرالته دغه واقع سورت نهحل سورت نهحل د سواله سممي س پارې آخرې ونه دي آیت نمبر یو سلو تړور وشت یوه څه تړور شب اخرنه په صورت نهل د 13મી سپاره اخرنه پانه باندې دایرت دي انما جئل سبتو بهشکا غر زول غر زول شو سبتو خار د خالی علل الذين پاکستان باندې اختلاف وفي چې خلاف کړه او پاغي کې ین دوی ویل او چې موږ له خاليورت مقرره کا د جمیو رس په ځای باندې اختلاف کړي او کنا نو غی معنی د غورت او ګرځولہ امتحان وان ربک له یحکمو بینهما او یقینا رب ستخه خامخ فیصله بو کی په یومل قیامت په ورځ د قیامت فی ما باغه سکی قانون فی یختلفون چودې پای کی اختلاف کوونکو اختلاف وختنه بده نځ کوم الله وی فیصله به کوم چودې د خاليورت جمیو رس کولې خلاف کړي نو ولقد انه د دياتون لاندي باج خلک لکی وای چې اکرم راځي اکرم هو یو تابع ده اگر عقل او ابن عباس رضی الله وان هو عبد الله ابن عباس رضی الله وان هو د ایتونه ول وسته د سوره اعراف ایتونه دانا ځکه د سوره اعراف کې د غواکیل تفصیلی دا دا اوسیم ګر راړ اولیو را را را و ابن عباس رضی الله خو پښو نو بیا اکرا زللهنو وویل چې دا کومی ډلی چې دا رد کوون کې من کول او به زرګان وړ ډله چې وه چ ردمه کوئ د من کوول و دا خلکم الله بچ کوي داول اکرامر دا خبره وکړه اکراامرحمول لالی ځکه و اکراام را متاللی وي و په دی وجه باندې چې دوی مرات کړړی اول کې لیکن دوی خبره چا نه مالی په دی وجبان دی دوی دی نور تموی چوره داخله کی منی نه خو مزغلی شیطانې اسی جنگ مجړه وای تیر شیطانې بس الله پوښ او دوی پوښ نو بیا علما د اکرامه رحمت الله علی پدی قول باندې رد کئ چې د اکرامه رحمت د کول چې دا غلط ده د د اقياس غلط ده ځکه چې چی تر تم کو قران کې الله دانی دی ویلی چې تر رد کوا چې خلک نه منو طبيعکی نه طبيعکی نه رث مکوا اوس ګوره یو سړی دغه په ناروا کارمن رد کوي کوي کوي خپل کام پوي پوي پوي لکه شرک ده یا بدعت ده خلک نه مني و مطلب ده تکی نه بیا بیا رث مکوا بيخي نو کدا رسوي نو د لکسور د نساء اوس ګوره خاوزه قران ایتونه په निजामه سي پارکه سورته نساء ګوره د اکرامه رحمت الله له په دغه کول باندې رد کوي علماء وېچ د د خبره غلطه ده زکه چې دا خو قران کې راغلي دي چې تا خبره زوګ نه مې نوینه تکینه به مکوا او خلک هم درته بنکا نه یان المنکر نه بنکا آیت نمبر 19 لس امر کوو غوړې سورته نساب 15م سي পারা آیت نمبر 19 ان الذين يكن نا قسن توفاهم الملائکتو چې نه و اخلي دا غوينه ملائکه ظالم توک دا خلک ظالمی انفسه ومه چې ظلم کوونکيو په خپل ځانونو باندې قالوا نو واجب وتفارقت في ما كنتم پس کې وای تاسو کومدل کې وای تاسو قالوا نو واجب دوی دا منافقان كنا ومغا مستضعفين في الارض کمزوري شي په ځمکه کې نو ځمکه کمزوري موږ خوره دنیا موږ بیان کوو نه هن المنكر خوم کوو زلم په خلاف خوم आवाज چته وو خو بس من کمزوري ونه نو جواب قالوا واجب ورت فاریخت علم تکون ارض الله واسعه عاينو از مکه الله فراخه لړبوي چا چی نپر خولي بیان لا نه هن المنکرنه نو زیابه بدل کړيو هجرت باندې کړيو فتوح جروفيها نو هجرت باندې کړيو په دز مکه کې بل ملک بل لاړوي په دې و جمان علماء لیکي و چې کوم ځای کې یو عالم رد کوي لګي اي رد مطلب چې بیان کوي رد مطلب دا نه چې خام خبرت کوي لګي اي وایي خو هغه ماخه چې په علاقه کې بدعت کیږي شرکت کې طبخ ماخارت کې نه هن المنکر <سؤال> بکې کنه بکې په ناراو قانون مل <سؤال> برات کې کنه بکې نو چې تا نه پرګېدي علاقه کې علماوی چې بده سړی باندې فرض دي چې دغه علاقې نوځي او په بل <سؤال> علاقې کې دغه کار شروع کړي بیان شروع کړي خو پرګېدي به نه اغازي دی پرېدي کو دا مسله په پرګېدي نه فاولای کدا خلق ماواهم جهنم دغه ایتون لاندې خدای سورت النساء چې بیا وفرښتې ورته و چې زما کې ولینې پرېخه چې د کمزورې زسبګه د الله ولې غوا څنګه وا چې مصالحه د پریخوله حق او زسبګه د نه پریخوله دا رنګي په سورته مايده وګورئ سورته مايده دي پسی سورته د سورته نساب سي نمبر اتم سبګم اسي پارا آیت نمبر 86 یا ایہل الذین آمنو هم مومنانو کوونو قوامنا للہ شیطان کلک ولارد پر اللہ کلا کلک در گئے اللہ د پاره څنګه اللہ د پاره شهدا ابل کسته بیان کوونکی په انصاف باندې کست انصاف لوی انصاف توحید بیان دیخه توحید نه بلغت انصاف نشتا لوی ظلم شرک دی او لوی انصاف توحید دی چې د الله صفات علال بیان شوه د مخلوق مخلوق ته بیان شي شهدا اول کسته بیان کو ان کې په توحید باندې انصاف د پیغمبر اسلام د سنتو بیان دي دا د پیغمبر اسلام د سنتو ترغیب ور کول د لو انصاف دي چې سړی بیان کوي او لو ظلم به د بدد او رسم ریواج ده ولا یجرمن نکما او بایس نک تاسو شناان قومنا دښمنی د یو قوم علی ان الا ال نخر اصل کې د الله د لا ده علی دی خبر مانه تاسو د دشمني دې باعث دې بایسونه ګرځيږي چې لا تعادل تا تاسو بیان نه کوي ستا یو کسته هغه تاسو دشمن ستا دی ستا ویني خوړلې دي هغه او سمشه ويرې ته هغه او مرګرې شوي دي او ته د دشمني د وجه نه هغه ته مساله بیان نه کوي توحید و ته بیان نه کوي یا د پیغمبر سره د ورته بیان نه کوي الله وینانا د دشمني ویره کا خو بیان ورته وکړه انصاف کوي څه مطلب بیان کوي دمخه شهداه بالقسط بیان کوي هوا اقرب للتقوى دا مساله بیانوله دا هکه مساله بیانول اقرب للتقوى ډیر نس ډیر د پاره د تقوا د اصل تقوا چې شهره چې هکه مساله بیان کړي د انصاف مساله بیان کړي نو انصاف او توحید نو انصاف خو د پیغمبر سنت دی نو انصاف قران دی دا چې نه بیان نه دات پريزگار نه کنو ته تون پريزگار دی تپه زنانه کيترکو ګنا بنه کې دغه ګونو ګنا بنه کې نور ګناګانی بنه کې لیکن کته حق مسلمان نه نه ولاړ کوامینا لله نه کلک ولاړ نه د پاره د الله په انصاف باندې نو ته دا, دا, دا پرزګاره نه اصل پرزګاره دا چې ته په حق مسلمان نه کلک ودرېګې توحید باندې کلک ودرېګې شرک په مخالفت کې کلک ودرېګې تپسنت باندې کلک ودرېګې او د بدعت په مخالفت کې کلک ودرېګې وتکلا او ويرګه دالانا الله نه ويرګه بل چانه مړاريږي بیانو کوي هکا هکا مسله بیان کوي ان الله خبير بما تعملون یقینا الله خبردار ده په هغه څه باندې تاسو کوم تعملون چې تاسو عمل کوي دارنګي سورت سورت سورت ا سورته هود وګوره لگا دولسمه سي پارا سورته هود دولسمه سي پارا سورته هود آيات نمبر اخري ايته نه دي تقريبا ا لسم رکو ده دول سمې سپارې نه همو ولسم ورو کو د غس دغلت دغلت شخو ایتونه آیت نمبر وګورئ یو سول یو ولس یو سول دولس نورو سایتونه دي نه همیرو کو نه لاندې آیت ده فاستقیم کما امرتا ور پیغمر اسلام تعالی څوی فاستقیم کما امرتا نو کلا کو دری ګبایانتا پیغمر اسلام تعالی وی او داو دا کوم چېر پیغمبر ته نه دی په داو ټول امت لري خو پیغمبر ته هم ځکه مخاطب کوي چې زمنګ د امت ټول اول منون کې څوک دی پیغمبر علی سلام دی فاستکه نو کلک کودره کبا انتا کمال ک څنګه چې عمر ته حکم تا تم کلا کودره په کوم سره باندې او ومن او هغه سوک دیم کلا کودرې گی تاب معاکا چې تابې دي تاسو را ملګری دي تاسو را يني تديم کلا کوډريږي په هاقام سلماني او تاسو چې کوم ملګری دي دی ست تعب دي غدم په دې مسلمان کلا کوډريږي ولا تدغوس او او سرکشي مکوې يدا هاقام مسلمان نه بیانول دا سرکشي ده په دې هاقام مسلمان نو دردل دا سرکشي ده ان نو يک نن د الله بما پاسوมายه تامرونه بصیر تاسو یې کوي دونکو لري ولا ترکنو ولا ترکنو او نزدېکت مکوې ميلان مکوې اللينه کسا ته ظلم او چ زالمان دي مطلب ده مداهنته نه کوي ظالمانو ته ځان نږدې نه کوي ظالمانو ترتر خپل ميلان نه کوي شوق زیات نه کوي فتمسقو منار خزالمانو طرف ته دي ميلان وکړو نږدې كات دی او ته وکړو نو فتمك فتمسقو منار نو برسېږي تاسو ته وره پیغمبر استم الله وي چې هکمه سلامونه ونه درې دي او ظالمانو طرف ته دي ميلان وکړو څه مطلب ته ځه هکمه سلام نه کوي ظالمان ته تقويت ور کوي کنه ظالمان توق ظالمان ته تو قران نه مراد ظالمان غصبګر او ظالمان دي قاتلان ده قران نه مراد اخو دي ظالمان خود قران ده ظالمان نه مراد مشرکین نه پقران کې ظالمان بدتیانی پقران کې ظالمان نه مراد جاهلان وی والله تر کمدللهنه او مییلان م کوکسسانته ظلمو چې ظالمان دي فته م کومون نار نو بر رسې کې تاسوته وور ک میان هم وککوو کل لګم موته ځانډ لکو وماللهکوم مندونله او نه ب تاته ببدال لانه من اویا چوک مددګار سمه لاتون سرونه بیا بهستاسو امداد نه شي کېدللی مخکې وګور تاسو یت نمبر یو سر شپړه سګورې ووس کې ایا ته مې سله شر پارس فلولا کان مینه القرونی نوولینو د پیړی والونه پخانی پیړی یادې د فرعونیان پیړی د عادیانو سمودیانو لوتیانو د کوم نوح هغه پیړی یادې فلولا کان مینه القرونی نو د پیړی والونه من قبل کو مخکستا سنا اولوب کیفیتنا خاوندان د عقل ينهون نل فساده چې منې کولې د فسادنا اکل ول چاته وي چې فساد نه خلق من کوي فسادنا سموراد ده شرک فسادنا مراد بدعات فتا... دا... فسادنا مراد آ... ناروا کارونه چې په شریعت کې نیوی نو الله وی ولینو په خلکو کې کی؟ اولو بکیت نه خوندان داخل یا نو اکل ولا خوندان څوک ين هاونهل فساد چې من به کوله فسادنا فلرد پزمکه کې الا قليلا مگر لك خلق وی ډیر لګډلوا چې هغه به خلک خالق... هغه به خلک فساد نه من کول د لک خلکو چاوی بنا هند المنکر کو ممن دا غ چانان جن منهما چې خلاص کړي او مونږه دا غوېس دا غوېنه اغه ټول مخلاص کړي لوي چا چې په فساد رات کو وتابل وتبعا ال... الذين او تابيشو دا تابيشو کسن ظلم او ځالمانو ما دا غ چې مستحيو پاره کې وکانو مجرمون او دوی مجرمان درنګ صورت انفال لګورې د ایتونې د مسلمان غزا کاو چې بیا وی دا متشدد دین دی دا سختي کوي آیت نمبر 50 وشو غره نهما سي پارا سوره الانفال آیت نمبر 50 اے دا پانی اور اوراډو تا څه کوي نه دا وَتَكُونَ فِتْنَتُنَا أَوْ يَرِيكَ عَذَابُنَا لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا نَبَرِسیږي د عذاب اقسام ته ظلم جو ظالمان دي منكم تاسو نه خاصتا یوازې الله وی دلته دلته ورته خوې فر کوي چې دا سوچونکې چې یوازې به زموږ عذاب ظالمانو ته رسیږي کته د ظلم په خلاب اواز و تم ظالمې الفاعل و ساکت سوې یان ولماوي کوون کې د یو کار او چپ چوپات کې دونکو په کار باندې یو شړې غلط کار کوي او بل پغیمان چوپاتې شي د د برابر دي د د وړ یو رقم ګناګار دي کاغه شرک کړي وي کني وي کړي کاغه بدعت کړي وي کني وي کړي او با کاغه شرک یا او بدعت چپ چوپاتې شو د د وړ برابر دي یو رقم دي الاوی منکم خاصه ی واجب تاسو نه رسیږي بلکې د چوپاتې دونکو اچه رد نکړي دروم د غذاب رسیږي وعالم او پوشان الله چې الله شنید الکاب سخت عذاب ولده دیرایا تو دې ګورې پر روايت کوم موږ داسې ډیر دلال ملاويږي نبي اسلام فرمای من را امين کو من کرن چا چاستاس ناروا کارول دلو فل غير بيده فز نو په کار چ پلاس هغه کار منی کی فالا مستتي او کشر توانی نوي چ پلاس منی کی نو فبلسانی نو په جبر دغه بیانو کی فالا مستتي کچر د جب توانی نم نو فمي قلبي نو پرې کی د کار ته بدوي هغه خل کو دوستي نه کی هغه زې کی ناست نه کی یو بل روایت کړی وچ یو قوم تعالی فرغتی راولګه چې دا قوم تبا کوي ټول سرمایه هغه فرغتی تعالی لاړې و یا الله فيه فلان پدې کې خپلان کې دي چېستا د سترګې رپ غونم خلاف نکوي دومره لیک انسان دي چې سترګې رپ مرمستا خلاف نکوي الله ورته وي چې ټول نو اول شروع په دغه سړی باندې وکا چې دل زما زما د یو مخلوق سره ظلم کیږي او دل غیرت نه ورسیپ په زلم باندې چې دا غزل په خلاف ودریږي خبره د خلکو کار تشه او قوم چرګ نه باندې کی وباسلی خان او څوک دومره نو چې ماشومان او چاو باسلی ما شما. او باسلی او دومره دا د صحیح حدیث ته خان دومره څوک نو په خلکو کې چې وي ویل ما ته چې د مکه ولا ظلم دي چرګ نه باندې کی مو باسې ظلم دي الله او توج دومره بغیرت خلق چې ناروا کار ګوري او دومره څوک نو چې د خلکو مني کې ما شومان الله وی الله ټول تباقي فرښتې وته په دې کې خپلنګي بزرب دي ټول شپې عبادت باندې مصروف وي ټول شپهستا عبادت کوي تا یاد الله یو ټول نه ولم دغه روانې سي د عذاب شروع دنو کوي پوښې چې دې هغه نه کوي بل حدیث کې ګور نه د بخاري شریف حدیث ته نبی اسلام د رد کوونکو او د رد نه کو مثال بیانوي بنهيان المنکر او د امر بالمعروف مثال بیانوي بعض خلک صرف عمل بالمعروف کوي کنه نه مونکره نه کوي د منقراتو منرت نه کوي او بعضی خلق دای چې اغامر ب معرووفم کوي او نه مونکم کوي دې میثال د بیا اصلله په بخار ش کد چې بیاوي و چېی دو منزل ک شته ده لاې منزل کې هم خلک او د پاس منزل کې هم خلک دا لاندې منزل والله خلک چې وبو وووولځې دا زی پاس منزل له بیا پاس منزل نه بشکونه او یا په بشک یا په هر چ چې آې دوی د سمندر نه اوبر داخلی او, او لاندې را وړي لاندې منزلته را بره لار شته ور بغیر بهغیر د د د پاس چت نه نو د لاندې مننظر کې او خییر سړی وی او خیار ته وي چې هر د مونثرل خندړړی دی منږه اول زو پاس او پاس د بیا او بره را وړو لاندې دا هم د پاس مننظر ور ته سم موسیبت جوړ کړی ده د پاس مننظر والله خو به تن شيمون نه دسې کوو چې خپل او سروی جوړو په د منزل کې او هغې او وړه کو باخلو که نه چکه دی پاس ګرزو. دا وخیر دا مشوره ورکړه نو نور وخیران ورته وی ټولو چې واوا دا غوړې خا مشوره ده لاندې بو سورې او کو پښتې کې او په ډېر خلکو کنه نو بس خلکو وی چې بس زمو خو خا ده په پاس منزل نزان خلاصو د پاس منزل کې یو کما کلو هغه ورته دا څه کوي داو کېشته کوم سروې کړم ټول ته باقی غړ کې ګو پښت ا اوو کېډو بي ګو کېشته سروې کړم دا مکوې خیر د پاس راځي او دا سروې مکوې پاس خلکې نورک او خیاره خلهکو پاس منزل کې هغه د کم مکل چې مهغلی شه ستا کار, کار دی پوشا. خپل منزل پوه خپل کارې پوهه خپل منزل دی او که سر کو ی خ ک کوي تیسه کوې نو بیاستا شو دا بچیکو خی دوک مکل شو یو ړی چې پاس منزل له ورتهوي چا داغهمه کوئ سرمه کوئ او دا نور لو تهوي نه تیسه د خپل کار دی منزل دی دا بچی دا پاس منزل والله ن شي بچ ک او کوون چې په یو د خیه غغم بهې د با کي غر کې او بکې نو داغ ررنګې دا مثال دیان درت کو اونکو او درت نه کو اون کو دی بعض د خلک را د رد به نه کې پوه شوي او لږ به د نرمه کار داخللی حکمت نه م کار رااخلی خوږېخواږې مسله بهکې خلک به پهان راماتې د موز مسله بیان کا نوز مسلو خوالو غص نه وسی او دا مسله بایان کاه نو خلک بهصبحانه الله له وکبر پوښو چې اندمندبم دیر کې او خوري خوري مسلې بیان کښېسته خېسته مسلې بیان کړه درو چرې په ځایل بیان کړه پوښوې خیرات چرې په ځایل بیان کړه او پلان کې چرې په ځایل بیان کړه نو فزایل بیان کړه هغه نه زوګ انکار نه کوي قديم معاشرکه چې کوم ناروا کارونه نا کوي په هغه خمر د وکه کنه هغه به اړخ رابطه خبره کوي ته ځانم غر کې او د نور خلک هم غر کې اقاوس هم غر کې څه ناروا کار کوي تیچی دغه په خلاف غاګ نه کې مناسب تم ځان غر کې لګي نه مناسب وي نه حکمت نه کارا خلو حکمت نه کار چې اخلی نو بس بیا بهټول غکیو پااض کې وولت عالیم تمله نه او پهقی سره و پېندل تاسواللهې نه کساناد من کوم چې زیاتې کړړی ستاسوونه زی... ف سب دی په پخ... خالي و کې فکل ن نوویل منګه له هم دوی تهتكونونو کتن خاص نه بیزوغان زلیلا د بیزوغانه بعض خلکو ده و دغه خلکو چې دوينه بیزوغانه جوړی شو او دا بیزوغان د دې خلکو نسل ده دا خبره صحیح نه دلی دلی ده ښا بیزوغانه دوينه مخکي موجوده وي د دلیل دره چې الله کوم کوم تبا کړ دغه نسل مخکینه ده چا لا دوی ته سزا ملاوه شو بیزوغانه شوی خو نسل مخکینه ده لارخه بیزوغانه ځان ليو یو مخلوق ته ښا انسان نه دي نه بعض خلکو دا انسانانو مخکي او بیزوغانه شوی او زه پر دا د غوينه سره روان دي نه بيزوغان دي نه مخقم يدي غنه مخکي موجودي وي يدي خلقونه او ددي خلقو دا نسل مخکي نه دي لړ دغه خلقو بيزوغان شي او بیا چ داو شي دي بيدو مخکي دي نه نور نسل نه دي لړ خان فقولنا هو يل منغلهم دویتا کو نو قيرا تن خاصينه شي بيزوغان ذليلا فجعلناها اوگرت اوگرت ولمغا دا واخيا نکالند پر د عبرت لماده پر دغه چې بینه یده یا چې مخې ته د دوی نو یناغه دغه زماني خلک اغه ته عبرت شو چې څوک جرم کوي د غنجامي او چې څوک د جرم د رد دا خلق من کوي داوی به د دا غنجامي و او دغه چا د پر چوروست د دوی نه زموږ استاد فاطمه ورست یو کنه زموږ استاد د پاره مې عبرت تر قیامت پورې دا, دا واقعې ده نسیت نسیت چوک و موعذتنا او نسيته نسيت پکدار چې څوک جرم کوي نو انجام بدای چې الله به ذلیل کوي او څوک د جرم نه د جرم په خلاف د بیان نه خلق بنې کوي دا هغه انجام بدای چې هغه باندې به عذابن به یې راځي پس او عارف کې راغله لیدل ل للمتقين د پاره د متقینو متقي چاته وي متقیا چاته وي چې هغه دې واكين عبرت والی د جرم په خلاف باندې خوله چپ پاتې نه کوي جووررم په خلاب منغلی پاتې نه شي متکی ا هغه چا ته وخ ل جورم په خلاب جغلی پات کې هغه متکی نه دی بیا د یتون بیا و ورخ ولکد علمتم الذین او په داکې سره او په جنتل تاسو الذین قسان هيا تدو منکم چې زیاته کړه او تاسو نه په سپته ورس د خالی کې فکل نو ویل منګلهم دوی ته کوونو کړه خاصین شی بزوگان ذریلا فجعلناها نو ګرزو نو منګ دا واقع نه کالن د پار دا برت لیما د پار دغه چا بینه ده چې مخته د دوی نو وما خلفها او د پار دغه چ چ وورسته دو نه دي و مو ذاتاانه او نسیت دلیل متقین دپاره د متکانو.